Capítulo 15 Fora da caridade não há salvação O necessário para salvar-se O bom samaritano Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade E todos os anjos com ele Então se assentará sobre o trono de sua majestade E serão todas as gentes congregadas diante dele E separará uns dos outros Como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era hóspede e recolhestes-me, estava nu e cobristes-me, estava enfermo e visitastes-me, estava no cárcere e viestes ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo, Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? ou quando te vimos enfermo ou no cárcere, e te fomos ver. E respondendo, o rei lhes dirá, Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus pequeninos irmãos, a minha que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno... que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo, Senhor... Quando é que nós tivemos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então, diz responderá dizendo, Na verdade, vos digo, que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar, Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita chegando perto daquele lugar e, vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se-lhe, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele E ao outro dia, tirou dois denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse Tenho cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor. Aquele que usou com o tal de misericórdia. Pois vai, e faze tu o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejariais que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. a homens, como aos que falava ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, ele não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante. A da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta ao juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa. A prática da caridade. E se pronuncia dizendo... Passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção? entre o que crê de uma maneira... e o que crê de outra? Não. Pois Jesus coloca o samaritano... considerado herético... mas que tem amor ao próximo... sobre o ortodoxo... a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade... uma das condições da salvação... mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas... ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade... Na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.